Вони носили по чотири трикутники в петлицях і червону зірку на правому рукаві. Було б точніше називати їх помічниками політруків. Але ми тоді ще не знали, що незабаром самі політруки стануть замполітами, тобто заступниками командирів із політичної частини. Отож, я називаю нашого старшого так, як ми його тоді називали. Треба було якось розвідати село, що лежало перед нашими очима. Замполіт благально подивився на мене. Наказувати він нікому не наважувався, бо всі ми були курсанти, тобто по суті рівні. Тим часом я задивився в глибокий видолинок, через який протікав струмок. Згори до струмка збігала добре тобто, натоптана стежка, що тягнулася до села. Стежкою йшла святково задягнена пара, парубок у хромових чоботях та червоній сорочці на випуск, підперезаний плетеним пояском із китицями. У дівчини, чи може молодої жінки, на плечах лежав полушалок, волосся лишалося відкрите, плаття також на ній було святкове. З їхньої поведінки було видно, що вони або ж недавно побралися, або готувалися до весілля. Стояла перша декада вересня, було сонячно і тепло. З якою заздрістю ми дивились на цю пару, для котрої не існувало ні війни, ні жодних небезпек. Закохані жили своїм життям. І світ їхній був мирним, спокійним, навіть щасливим. Ніхто з нас не висловлював своїх почуттів, але ми, перезирнувшись, добре розуміли, як заболіло в душі кожного з нас оте чуже щастя. Споглядаючи цю напрочуд мирну картину, не можна було припустити, що в селі стоять німці. Я подумав про себе, на якого ж дідька тивештається по чужих лісах, коли на цілком законній підставі міг би жити мирно і спокійно, як оці двоє. Місяця життя в старих окопах під холодними дощами, серед безперервного завивання міни снарядів, виявилося цілком досить, аби зажадати перепочинку. Стиснувши зуби, я поповз до найближчого городу, край якого стояла дерев'яна лазня. Звідти парувало, і я шмигнув у відчинені двері. Безцеремонно постукав туди, де хтось мився. Двері відчинилися, показалася голова старої жінки. Коли в сутінках перед банника жінка розгледіла мене, в її очах з'явився вираз жаху. Ми воювали на Кінгісепському напрямку, де в російських селах жило чимало естонців. Ця жінка також була естонкою. Трохи оговтавшись, вона мовила, «Звідки ти тут узявся? В селі ж німці?» «Багато?» – запитав я. Ситуація була не з тих, щоб ніяко війти. Жінка також це розуміла і бідкалась. «Ой, синку!» Мій також десь бідує, як оце ти. Іди в ліс. Німців тут багато. У сусідній ізбі їхній штаб стоїть. Це єдине, що я знаю, бо на цих справах не розуміюсь. Синку, йди, благаю тебе. Я метнувся за лазню і по пластунському поповз до лісу. Розказав товаришам про розмову з голою стонкою. Їм було не до сміху і кепкувань. Те, що за інших умов видалося б смішним і недоречним, зараз здавалося цілком природним. У замполіта був бінокль. З його допомогою ми встановили, що німці у селі не менше, ніж рота. Точніших відомостей здобути не могли. Брати язика нам не велено. Поки що минула лише доба. У нас було цілком досить часу, щоб вивчити ще один район, який також цікавив командування. На жаль, я вже не пригадую назв тих населених пунктів, які ми тоді обстежували В моїй пам'яті міцно засіла лише назва села Жабіного Я навіть згадав це село в поемі Ленінградці Наша курсантська рота вибила звідти німців То була перша відчутна перемога І не лише курсантів, її вважали перемогою фронту Звісно, річ ми дуже пишалися нею а ті населені пункти, які тепер обстежувала наша п'ятірка, нічим особливим не запам'яталися. Переночували в лісі, нагрібши на себе березового листя. Вранці, підкріпившись салом та хлібом, вирушили туди, де за попередніми даними мала стояти танкова частина. Орієнтувалися на залпи нашої артилерії, яка обстрілювала цей район. Нам належало перевірити, чи правильно обрано сектор обстрілу. Само собою зрозуміло, яку небезпеку становив для нас той обстріл. від часу, часу снаряди вибухали недалеко від нас, а ми змушені були йти саме туди, де вони вибухали. Нарешті ми досягли узлісся, звідки було виразно чути скрегіт, гусениць і гуркіт моторів. Села ми не бачили, воно лежало по той бік луків за лісом.